četvrtkom John Fitzgerald Kennedy rođen je 29. svibnja 1917. u Brooklynu, Država Massachusetts. Njegov otac Joseph Kennedy obogatio se mešetarenjem na Wall Streetu i produciranjem filmova u Hollywoodu i svojoj djecu tjerao da se natječu i pobjeđuju s istom ilosrednošću s kojom je on stekao svoje bogatstvo i ugled. Johnova majka Rose, kčerka uglednog bosanskog političara Johna Fidgeralda, htjela je da njena obitelj bude savršena i skladna, uzbrko skladnoći i čestim nevjerama svoga supruga. Od malih nogu John ili Jack, kako su ga zvali u obitelji, često je oboljevao. U drugoj godini života umolo je umro od Šarlaha, ali je volio sport i uživao u njemu. Joseph Kennedy poticao je svoju i mušku i žensku djecu da se bave sportom. I tako im nastojao usaditi od malih nogu natjecateljski duh. Često su te igre završavale povredama, ali su ih roditelji iznova vraćali u igru, nastojeći ih tako očvrsnuti. Ali mladi John nije imao samo volju za sportom, bio je inteligentan, prodoran, nadaren i šarmantan. Obrazovan u najboljim novoengleskim privatnim školama, pokazivao je neprijateljstvo prema svakom autoritetu i nezainteresiranost za školski program. Ubrzo je postao magnet za neposlušnike. Neuredan i buntovan dobivao je osrednje ocjene i njegov se otak Joseph bojao da John neće ispuniti svoje mogućnosti. Sljedeća postaja njegovog životnog puta bilo je sve učilište Princeton. Tamo je razvio strast koja će ga pratiti cijeloga života, strast za lijepim ženama. Ali njegov boravak u Princetonu okončila je Addisonova bolest, vrlo rijetko kronično oboljenje kore nad bubrežnih žlijezda. Očituje se u iznamoglosti i progresivnom slavljenju, smeđu pigmentaciji kože, probavnim smetnjama i niskom krvnom tlaku. Addisonova je bolest mučila Kennedyja desetljećima. U nekoliko navrata skoro ga je i ubila. Uspio se oporaviti i ponovo je krenuo na sveučilište ovoga puta Harvard, gdje je njegov stari brat Joe već ostavio svoj trag. Već u svojoj prvoj godini studija otklonio je svaku pomisao na akademsku karijeru i usredotočio se na društvenu scenu gdje su njegov šarm, dobar izgled i bogatstvo polučili veliki uspjeh među ženama. Unatoč krhkom zdravlju uspio se uključiti u nogometnu momčad, ali usproko s velikoj želji i godljivosti nije se istakao u igri. Tijekom prve godine studija otputovao je u Europu, gdje je prvi put pokazao interes za međunarodnu politiku. Posjetio je Mussolinijevu Italiju i Hitlerovu Njemačku, razgovarao je sa španjolskim programnicima o Frankovom režimu. Dvije godine kasnije, 1938. putuje ponovo u Europu i piše duga pisma ocu, koje je postao američki ambasador u Velikoj Britaniji, u kojima piše o napetostima između Njemačke i Poljske o životu u komunističkoj Rusiji i te cionističkom pokretu u Palestini. Početkom 1940. John Kennedy ušao je u zadnji semestar svog školovanja, a nacistička i Njemačka pokoravala Europu. Tada je došlo do sukoba mišljenja između oca i sina. Joseph Kennedy navukao je na sebe bijez britanske javnosti jer se zalagao za izolaciju Sjedinjenih američkih država, smatrajući da se Britanija neće moći odupriti Hitleru. Njegov sin imao je drugačije ideje koje je izložio u svom diplomskom radu, koji je kasnije nadopunjen i objavljen pod nazivom Zašto je Engleska spavala i koji je postao bestseller. U tom bestselleru John Kennedy iznio je mišljenje da su izolacionizam i krhka narav demokracije omogućili Hitlerov dolazak na vlast i njegova osvajanja. Neki su knjigu nazvali sjajnom, drugi površnom, ali ona je pokazala da se Kennedy može usredotočiti na bitne stvari i da ima hrabrosti uključiti se u vruću intelektualnu i političku bitku. Počeo se razvijati kao političar i nadolazeći ulozak Amerike u rat bit će oskočna daska za njegovu karijeru. John Kennedy stupio je u mornaricu sjeljenjenih država u jesen 1941. Dvije godine kasnije postao je heroj. Kao zapovjednik torpednog čamca 109, svojim vodstvom sačuvao je svoju posadu nakon što je čamac potopljen od japanskoga broda. O tome su izvještavale sve američke novine i to ga je učinilo slavnim. Najstari sin Kennedyjevih, Joe, poginuo je u ratu i na Johnu je bilo da prvi krene u politiku. Na nagovor oca 1946. kreće u izbornu utrku za mjesto u predstavničkom domu Američkog kongresa. Joseph Kennedy je rekao, prodavat ćemo Jacka kao sapun. I svojim je novcem financirao sinov politički stroj. John je mrzio izborne obveze i mučili su ga problemi s leđima, ali usproko stoga toga naporno je radio i njegov izgled, slava i rječitost donili su mu pobjedu. Sa 29 godina pobjedio je na svojim prvim izborima i do kraja života neće izgubiti ni jednu izbornu utreku. U predstavničkom domu provešće šest godina i žestoko će zastupati liberalno krilo demokratske stranke. U unutrašnjoj politici zalagaće se za bolje radne uvjete, niže cijene, jeftinije najamnine i za bolju socijalnu sigurnost. U vanjskoj politici bio je čvrst zagovarač hladnoratovske politike. Salagao se za oštar stav prema Sovjetskom savezu, podržao Marshallov plan i Trumanovu doktrinu, ali je žestoko napadao politiku predsjednika Trumana prema Kini. Optuživao je State Department da želi prisiliti kineskog nacionalističkog vođu Čanka i Šeka na dogovor s komunističkim pobunjenicima na čelu sa Mao Cetungom. Što su naši mladi ljudi sačuvali, naši su diplomati i predsjednik razmrvili. Predstavnički mu je dom bio tjesan i na iznenađenje cijele političke javnosti 1952. krenuo je u izbornu utrku za Senat Američkog kongresa. Njegov protivnik je bio popularni republikanski političar Henry Cabot Lodge. Cijela se obitelj Kennedyvih uključila u trku. Njegova majka Rose, sestra Eunice, Patricia i Jean držali su Kennedijevi čajanke po svim mjestima u Massachusettsu. Njegov 27-godišnji brat Robert vodio je kampanju. John Kennedy povijedio i svog suparnika za 70 tisuća glasova. Kasnije te godine, 12. rujna 1953. oženio se otmjenom i lijepom Jacqueline Lee Bouvier i time obogatio svoj privatni ali i politički život. Počelo je stvaranje kamalota Kennedyjevih. Bilo je očito da John smjera na najviše mjestu u Sjedinjenim američkim državama, a i njegova braća Robert i Edward ulazili su u politički život na velika vrata. Šarm, dobar izgled, prodornost i glamur postale su opće odlike klana Kennedjevih. Owiec CZETWERTKĄ Senator John Fitzgerald Kennedy ubrzo je stekao glas političara koji pazi na zahtjeve birača. Nije uvijek slijedio liberalno krilo svoje demokratske stranke. U to vrijeme, u Americi senator Joseph McCarthy provodio je svoj lov na vješice protiv svakog koji je bio sumnjičen da ima ljevičarske sklonosti. Johnov otac Joseph podržavao je McCarty-a, a John mu se protivio, ali je znao da polovica njegovih birača također podržava mccarty -a. Kad je senac izglasao osudu mccarty ponašanja, John Kennedy nije prisustvovao sjednici. Novinari su se izdrugevali njegovom izostanku. Pisali su da se uplašio za svoje glasove. Podrugljive pjesmice spjevane su u kongresnim odajama, ali John Kennedy tada je bio u bolnici, u kritičnom stanju nakon operacije leđa. Sve njegove zdravstvene tegobe obitelj je pažljivo skrivala. U sljedećih šest mjeseci John Kennedy proveo je zavezan za ploču u očovoj kući. Tijekom tih mjeseci napisao svoj drugi bestseller, Profili hrabrosti, knjigu osam velike američkih vođa koji su se protivili popularnu mišljenju u stvarima koji su se ticele savjesti, Knjiga je dobila Pulicerovu nagradu. U Senatu se zalagao za popravljanje položaja radnika, a sve više se uključivao u žestoku raspravu oko zaštite ljudskih i ustavnih prava svih građana sjedinjenih država. Kao član Senatskog odbora za vanjske poslove, podržavao je povećanje pomoći novim državama u Africi i Aziji i protivio se francuskoj neokolonijalističkoj politici u Alžiru i Vjetnamu. U jednom govoru suprotstavio se američkoj vojnoj pomoći, ratu koji je Francuska vodila u Vjetnamu. Američka vojna pomoć ne može pokoriti neprijatelja koji je svugdje i u isto vrijeme nigdje. Neslučeći da će jednog dana kao predsjednik upasti u tu zamku. Senati postao tjesan za mladog John Kennedyja. On se spremao za najviše mjesto u američkoj svjetskoj politici, za mjesto predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. 1958. ponovo se natjecao za svoje mjesto u Senatu i svog suparnika pobjedio za 874 608 glasova, najveća pobjeda koja je ikad zabilježena u državima sa čusec. Time je započela njegova kampanja za mjesto predsjednika. Novinari su ga nazivali mladićem u žurbi, ali Kennedy je morao žustro voditi kampanju. Morao je pobjediti uvjerenje da nikada katolik ne može biti predsjednik, da je premlad, neiskusan i preliberalan. Njegov je otac kupio zrakoplov kako bi svom sinu omogućio posjet svim krajevima sjednjenih američkih država. Cijela se obitelj ponovno uključila u kampanju, a najveću je pomoć dobivao od svoje supruge Jacqueline. Njih dvoji su bili glamurozan par koji je osvajao glasove. Otklonio je vjerske tabue prema katolicima, nastupivši pred protestantskim svečenicima u Houstonu, kojeg je prenosila i televizija. Pobjedio je u trci za predsjedničkog kandidata demokratske stranke i za svog kandidata za potpredsjednika uzeo Lindona Bensa Johnsona, istaknutog teksaškog političara kojim je trebao doniti glasove te velike američke države. Za svog suparnika iz republikanske stranke imao je Richarda Milhousea Nixona, također veterana drugog svjetskog rata, Eisenhowera potpredsjednika i iskusnog političara. Sve je bilo spremno za nezaboravnu predsjedničku kampanju. U povijesti televizija je bila najvažniji čimbenik U predsjedničkoj kampanji Četiri televizijska dvobaja Dvojice kandidata gledalo je Oko sto milijuna Amerikanaca Oba su kandidata čvrsto branila svoje stavove Ali je Kennedy bio zgodniji Našminkan i prirodnije se ponašao Pred kamerama, dok je Nixon Koji je tek izašao iz bolnice Bio blijed, djelovao je izmučeno I bez grama šminke na svom licu Znojo se pod reflektorima Oni koji su dvobaj slušali na radiju Davali su prednost Nixonu, oni koji koji su ga na televiziji davali su prednost Kennedyju. I believe it my responsibility as the leader of the Democratic Party in 1960 to try to warn the American people that in this crucial time we can no longer afford to stand still. We can no longer afford to be second best. Vjerujem da je moja zadaća kao vođoj demokratske stranke u 1960. godini pokušati upozoriti američki narod da u ovo ključno vrijeme ne možemo mirno stajati, da se ne možemo priuštiti da budemo drugi. Želim da se ljudi širom svijeta ugledaju na Sjedinjene države, da osjete da se krećemo, da osjete da naši vrhunci tek trebaju doći. Želim da gospodin Hrušćov zna da je novinara što je amerikanaca koji su se borili za slobodu u drugom svjetskom ratu u Europi, Italiji i Pacifiku, preuzeo ovu zemlju i da će je ponovno pokrenuti. Ne vjerujem da postoji nešto što ova zemlja ne može učiniti. Ne vjerujem da postoji neki teret, neka odgovornost koju bilo koji amerikanac ne bi preuzeo kako bi zaštitio svoju zemlju, našu sigurnost i proširio slobodu. Vjerujem da je nama povjereno da to učinimo. Franklin Roosevelt je 1936. rekao da taj naraštaj ima susret sa sudbinom. Ja vjerujem da u 1960. i 61. 62. i 63. mi imamo susret sa sudbinom. Vjerujem da nam je povjereno da budemo branitelji Sjedinjenih država i slobode. Da bi to učinili, moramo dati ovoj zemlji vodstvo. Mi moramo ponovno pokrenuti Ameriku. Da And we must get America moving again. John Kennedy pobijedio na izborima dobivši 118.550 glasova više od Nixona. Odmak nakon objave rezultata pojavile su se glasine da Johnanova otac Joseph, uz pomoć čikaškog mafijaškog šefa Sema Đankane, namjestio izbore u državi Illinois. Ali Nixonov izborni stožer nije osporio izbore. I 20. siječnja 1961. u Washingtonu, pred sudcem vrhovnog suda Rolom Warrenom, John Fitzgerald Kennedy prisegnuo je da će vjerno obavljati dužnost predsjednika i da će učiniti sve što je u njegovoj moći da bi očuvao, zaštitio i obranio Ustav Sjedinjenih Američkih Država of President of the United States, and will to the best of your ability, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. will protect and defend so, the, the, the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Uh -huh. U svom nezaboravnom nastupnom govoru Kennedy je pozvao Amerikanca da nose bilo koji teret, plate bilo koju cijenu u borbi protiv tiranije, siromaštva, bolesti i rata. Svoje sugrađane i slobodne zemlje svijeta pozvao je u odlučnu borbu za obranu slobode. Proklamirao je politiku nove granice kako bi sjedinjene američke države ponovno postale vodeća zemlja svijeta. Zato, moji sugrađani, ne pitajte što vaša zemlja može učiniti za vas. Pitajte što vi možete učiniti za svoju zemlju? Moji sugrađani svijeta, ne pitajte što Amerika može učiniti za vas, već pitajte što zajedno možemo učiniti za slobodu čovjeka. Na kraju, bilo da ste građani Amerike ili građani svijeta, tražite od nas ista visoka mjerila snage i žrtve koje mi tražimo od vas. S dobrom savješću, jedinom sigurnom nagradom, s povješću, konačnim sucem naših dijela, krenimo voditi zemlju koju volimo tražeći njegov blagoslov i pomoć znajući da ovdje na zemlji božji posao mora uistinu biti naš Ask not what your country can do for you what you can do for your country My fellow citizens of the world ask not What a man can do for you, but what together we can do for the freedom of man. Več sutranju 1961., mladi će se predsjednik naći pred prvim velikim testom i rezultat neće biti uspješan. O fijasku u zaljevu svinja govori Tihoмир Ponoš. 1959. Gorene Castro u Kubi dolazi na vlast. I Ortarata to je dakle kraj mandata predsjednika Eisenhowera. Stalno se pogoršavaju odnosi između Sjevernih američkih država i Kube i sve to rezultiralo je prekidom diplomatskih odnosa između te dvije države 3. siječnja 1961. godine, je to je jedan od zadnjih poteza Eisenhowerove administracije. 20. siječnja 61. Kennedy postaje predsjednik Sjevernih američkih država. Cija je planirala akciju protiv Kastra i protiv njegovog režima na Kubi 1960. Gorine. Tada su počeli planirati. Zadatak je bio ubiti Kastra prije ili za vrijeme invazije, tako barem kaže agencija Howard Hunt u svojim sjećanjima. Početkom 61. donesena je odluka o provođenju akcije, a 15. 4. 1961. Kennedy je odredio da se akcija izvedena kako on rekao, minimalne skali. Akciju su trebali izvesti kubanske izbjeglice, oformljena je zvana brigara 2506, i to su sve bili ljudi koji su bili protiv kastrovog režima. Tek tog 15. travnja je, su izvršeni određeni zračni udari po kubanskim zračnim bazama koji su bile na dosta ove niskoj skali, priječe o svega tri američka aviona, ali su piloti bili kubanci, no, međutim, nisu bili niti potrebne neke velike akcije, niti samo kubansko zrakoplovstvo nije bilo veliko. 17. travnja 1961. je započela ta znamenita invazija o tom zaljevu Svinja, kada se ta kubanska brigada, otprilike 1100 ljudi, iskrcala na više mjesta, ali je sam taj zaljev bio glavna točka. Uh, samo mjesto invazije je dosta dobro izabrano, mostobran se relativno lako da braniti, no međutim u slučaju, a upravo to će se dogoriti, da protivnička strana pravovremeno sazna za iskrcavanje može i lako ocijeći u potpunosti snage koje se iskrcaju, ali samo dvije ceste vode prema zaljevu svinja. A dosta nezgodna stvar za Amerikance je bilo u činjenici da je sam Castro izvanredno poznavao baš taj teren, jer se tamo nalazilo njegovo omiljeno lovište. Dosta brzo su stvari krenule nizbrdo posjernje na američke države, po tu Kubansku brigadu i za samo dva dana, do 19. travnja, je ta invazija bila potpuno propala. Svi koji su se iskrcali su ili poginuli u borbi ili su zarobljeni. Nakon toga je došlo do jednog natezanja oko tih zarobljenika i u svibnju počinju napori Kennedyve administracije oko doslovce otkupa zarobljenika. Nakon više mjeseci natezanja, konačno su se dogovorili da će ti ljudi biti otkupljeni za 53 milijuna dolara, ali ne u novcu, nego u hrani i lijekovima i to je zapravo najviša cijena. Što su pregovori išli dalje, to je Castro sve više i više rizao cijenu i do sredine 1965. godine i posljedni zarobljenik se vratio u Sjedinjene američke države. Naravno, jako puno se raspredalo zbog čega je ta invazija završila takvom katastrofom i takvom zapravo sramotom za Ameriku i za njenu politiku, i za njenu vojsku, i za njenu obavještajnu službu. Glavni razlog su mnogi našli u Ciji. Naime... Kazali su da je ona kao prvo krivo informirala predsjednika o samoj snazi kubanskog režima i o samoj sposobnosti kubanskog režima da brzo i efikasno odgovori na jednu takvu akciju. Druga stvar koja je zapravo potpuno sigurna je da je CIA usprkos izričitoj Kennedy zabrani uključila u tu kubansku brigadu jako puno sljedbenika bivšeg kubanskog diktatora Batiste a u potpunosti isključila ljude Narodnog revolucionarnog komiteta, koji je bio jedna nekomunistička, antikastrovska organizacija i to najjača takvog tipa. Sama CIA je htjela isto tako ovaj, prebaciti odgovornost na sebe i ona je odgovornost prebacila kako je vlada prebacila odgovornost na CIA, tako je CIA prebacila odgovornost na i na samog kennedy -a. Naime, oni su indirektno, nisu tada mogli direktno kazati, ili pa Kennedy je bio predsjednik, kazali da je on kriv, jer je zaustavio običanu zračnu pomoć. 11 sati koliko je trebala trajiti ta zračna pomoć, te zračne pomoći nije bilo što jasno dosta olakšalo posao kubancima. Sam događaj se pokazao kao poprilično značajnim, jer je itekako uticao na kubansku raketnu krizu koja je eskalirala otprilike godinu i pol kasnije. Powiedz czetwortką. Avantura u zaljevu svinja nanjela je težak udarac Kennedy'evom ugledu. Njegov hladnoratovski supernik, sovjetski vođan Nikita Hrušćov, smatrao je Kennedy'a slabim, neodlučnim i nesposobnim da drži na uzdi svoju vladu, vojsku i obavještajne službe. Hrušćovi i Kennedy susreli su se oči u oči u beču u lipnju 1961. godine. Kennedy se susreo sa Hrušćovom u lipnju 1961. u beču za vrijeme Bečke konferencije. I on je tamo izašao sa jednim, jednom idejom koja je zapravo dosta star, stara riječ je o ravnoteži sila. Naime, po njemu niti jedna od supersila, dakle niti Sjedinjeno-Američke države, niti Sovjetski savez ne smiju niti pokušati narušiti postojeći balans moći. Dakle, jedna ne ulazi u interesnu sferu druge, niti druga ne ulazi u interesnu sferu prve. Najzgledaj to je tako dosta logično i to je ideja koja bi pretpostavljala nekakav suživot dvije supersile, na no, međutim, Hrušćov je ocijenio, zahvaljujući Bašton Kennedy ovom prijedlogu, Kennedy kao slabog i defanzivnog predsjednika. I vjerojatno da nije bilo Bečko kongresno, koliko ko zna da li bi uopće rakete putovale na Kubu, jer on vjerojatno, Hrušćov, nije očekivao onakav odgovor Kennedy kakav je dobio. Sljedeće odmjeravanje snaga dvaju supersila bilo je u Berlinu, gradu tada podijeljenom između četiri zemlje pobjednice u drugom svjetskom ratu. 2000 years ago the proudest boast was "Caveat Romanus sum". Today in the world of freedom the proudest is "Ich bin ein Berliner". Postoje neki koji kažu da je komunizam put budućnosti. Neka dođu u Berlin. U to doba Hrušćov govorimo o ljetu šezdeset jedan ima problema sa šefom komunističke istočne njemačke valterom Ulbrichtom naime Ulbricht traži od Hrušćova da se na bilo koji način zaustavi odlju kvalificiranih radnika i tehničke inteligencije koji su, zahvaljujući tome što je Berlin bio grad pod upravom četiri sile pobjednice drugog svjetskog rata, iz istočnog dijela, odnosno iz sovjetske okupacione zone, bježali u zapadni dio Berlina, odnosno u zone zapadnih savjetnika. Odgovor na to, to je zapravo bio formalni razlog, je izgradnja berlinskog zida. I 13. kolovo za 1961. godine počinje izgradnja tog zida, koji je postao simbol hladnog rata i simbol blokovske podjeljenosti svijeta. Na kraju je zapravo taj berlinski zid postao jedan sistem zidova, doslovce stotine kilometra dugačak, koji je cijeli zapadni Berlina opkoljavao i ostavljao zapravo minimalni ovaj mogući prolaz za komunikaciju, kopnjenu komunikaciju zapadnog Berlina sa ostatkom svijeta. To je naravno dovelo do daljnih zaoštravanja odnose između super sila. Bilo je u pitanju što će uopće biti sa zapadnim Berlinom, da li će on uspjeti opstati. Dakle, ponovo su se nekima vraćale u glavu slike stare nešto više od 10 godina kada je veliki zračni lift spasio zapadni Berlin. A međutim, na kraju je ostalo da je to taj Berlinski zid, postao taj simbol podjele, da je zapadni Berlin opstao, a da je Belonski zid danas, tako jedna stvar koja više ne postoji i koja eventualno može poslužiti kao suvenir. Hrušćov je nastavio tragati za američkim slabim točkama i za svoj sljedeći cilj odabrao je za Amerikance najosjetljiviju točku, Kastru u Kubu. Kao odgovor na zaljev svinja i američko postavljanje nuklearnih projektila u Turskoj, Sovjetski je vođa odobrio postavljanje nuklearnih projektila na Kubi. Kubanska raketna kriza dovela je svijet na rub rata. Kubanska raketna kriza je u listopadu 62. gotovo oduzela dah svijetu. E, naime, Sovjetski savez i Sjedinjene američke države našle su se na rubu rata, ali ne bilo kakvog rata nego nukularnog. E, treba se malo vratiti u prošlost. Naime U svibnju 1960. Hrušćov je e, obećao Kastru da će braniti Kubu so, sovjetskim oružjima ako treba i sovjetskim trupama i pretpostavio je da Sjedinjene američke države neće poduzimati odlučne korake u slučaju instalacije sovjetskih nuklearnih raketa na području Kube. U srpnju 1962. otprilike tri mjeseca prije izbijanja krize Sjedinjene države su doznale za brodske pošiljke Sovjetskog savjeza prema kubi Malo kasnije su, zahvaljujući Špijonskom zraku plovotipa U-2 registrirani novi vojni objekti na Kubi i registrirani su sovjetski vojni stružnici. Ti objekti su prepoznati kao se za rakete. 14. listopada su registrirani balistički projektili. Kubi ukupno je trebalo stići, trebalo biti montirana 42 nuklearna projektila. Kennedy je odredio pomorsku blokadu Kube. Bilo je tu različitih prijedloga. Bilo je prijedloga da ide isključivo diplomatskom akcijom. Bilo je prijedloga, uglavnom od vojske, da poduzme energične zračne udare, ali od invazije, neuspješne invazije na zalje svjenja, uopće nije vjerovao vojsci i generalima. I on se odlučio za totalnu pomorsku blokadu Kube. Na taj način htio je spriječiti daljni dotur tih nuklearnih raketa i o, o, jednostavno onemogućiti uplavljavanje sovjetskih brodova u kubanske luke. 16. 10. dakle dva dana nakon te odluke je osnovao tajni krizni stožer. 18. 10. susreo se sa Gromikom koji je odbacio sve te optužbe kao neosnovane, a 22. 10. Kennedy je obavijestio javnost o svemu i pozvala je Hrušćova da povuća rakete. Dva dana je svijet živio u potporno ne verizalu se nije znalo što se događa na kubi. I 24. deset uh, sovjetski brodovi mijenjaju smjer i ne idu prema kubi. 26. deset tenzije padaju i dalje, Hrušćov šalje poruku uh, Kenediju i traži da. Uh, odnosno tvrdi da će on povući rakete i uništiti sve instalacije koje se nalaze već na Kubi ukoliko sjerinjen američke države obećaju da neće izvršiti invaziju Kube. Samo dan nakon toga stiže novo pismo od Hrušćova nova poruka sa novim zahtjevom. Osim onog što smo već kazali da je tražio on traži i micanje američkih nuklearnih raketa iz Turske koje su nešto prije ovaj, postavljene, koje su što Krošćov nije znao tako iako trebale biti maknute jer je riječ o starim raketama tipa Jupiter. Naravno sad postavilo pitanje kako da se Kennedy, kako da se američka administracija odredi prema svemu tome, da li ići za prvim ili za drugim dopisom Krušćova i predsjednikov brat Bob Kennedy je savjetuje da se ovaj drugi Hruščovlje poziv potpunosti ignorira i da se Amerika, odnosno da se njihova politika postavi isključivo prema prvom dopisu i oni su rekli da prihvaćaju ono što je Hruščov tražio 26. listopada. 28. listopada, dakle, vidimo da su događaj vrlo brzo izmjenjivali Sovjeti su pristaju na svoju ponudu od 26. dakle na onu prvu ponudu i mjesec dana kasnije su se počeli već raditi radovi demontaži svih tih nuklearnih postrojenja. Sovjeti su, od pardon, Amerikanci su u tajnosti mjesecima kasnije skinuli rakete tipa Jupiter iz Turske. Hruščovce zarekao da se takvo poniženje više nikad neće dogoditi i Sovjetski savez započeo najopsežniji program naoružavanja s ciljem izjednačavanja Sovjetske vojske s Američkom. Kennedy je s druge strane odlučio da mora zaustaviti širenje komunizma u zemljama trećeg svijeta i velike količine ekonomske i vojne pomoći krenule su prema tim zemljama. Zemlja koje Kennedy predavao veliku važnost u tom programu postaće nakon njegove smrti noćnom morom svih Amerikanaca. Riječ je o Južnom Vjetnamu. Sjedinjene Američke države su bile involvirane u Vijetnamski sukob prije. One su zapravo taj sukob ušla još u doba predsjednikovanja trumana. Dakle, tu je dosta toga Kennedy naslijedio. No, međutim, za vrijeme tih 1037 dana njegove vladavine neke stvari su se dogodile koje su pa bilo je temelj daljne američke vojne ekspanzije u Vjetnamu. On je strahovito povećao broj savjetnika, vojnih savjetnika južno-vjetnamskoj, antikomunističkoj i proameričkoj vladi. E, taj broj je koncem 1962. bio, ako ćemo govoriti recimo o nekakvim vojnim formacijama, veći od jedne divizije ljudi. Što znači da je teško zavjerovati da su oni svi tamo bili zaista samo na savjetničkim poslovima, tu je vjerojatno bio bilo i dosta operativaca od vojnih obavještajnih službi i naravno i mnogo tehničkog osoblja. Sam Kennedy je jako puno pažnji predavao vijetnamo. Primjerice zna se, jel, to je jednostavno podatak koji je nemoguće izbijeće, da je on u ožiku 1961. dakle otprilike dva mjeseca nakon što je došao na vlast održao jednu preskonferenciju sa jedinom temom e, situacije u Jugoistočnoj Aziji, širenje komunizma, odnosno iz američkog ove onemogućavanja širenja komunizma, gdje je novinarima objašnjavao kakve sve opasnosti prijete i gdje je imao pored sebe jednu veliku kartu Jugoistočne Azije, tako da je mogao novinarima sve i fino pokazivati. Jel? Dakle, nema govora o tome da, da je Kennedy da Kennedy nije znao što se zbiva u Vjetnamu ili da je bio protiv ...američkog angažmana u Vjetnamu. Korijeni svega toga su vjerojatno njegov vrlo tvrdi antikomunizam. Obično se smatra u američkoj i u svjetskoj historiografiji da je Kennedy bio donekle meki fleksibilan prema komunizmu... ...dok je Nixon bio izuzetno tvrd. No, međutim, podaci su ove recimo takve da je Nixon bio daleko ovaj na riječima od Kennedyja, ali puno mekši na dijelima... Ipak je ono, Nixon otvorio i Kinu i Sovjetski savez i postigao neke vrlo značajne sporazume, doduše jedan značajni sporazum o nuklearnom razoružanju, odnosno za ustavljanje programa je postigao i Kennedy, ali je na dijelu bio daleko tvrđio ovo je, prema komunizmu na kraju krajeva. Treba se sjetiti da on u 50. godina kada je bio u kongresu i senatu, da je spadao među one kongresmene, odnosno senatore koji su uopće nisu bunili protiv zloglasnog Mekartija i njegovog lova na vještice. U domaćoj politici Kennedy je ekonomski ojačati sjedljenje na američke države, pomoći siromašnima i omogućiti crnom stanovništvu uživanje svih prava koja im jamči ustav. Ali demokratska je stranka imala tjesnu većinu u kongresu i značajan dio te većine činili su kongresmeni i senatori s juga, svi odreda pobornici rasne segregacije. Kennedyvi prijedlozi zakona o građanskim pravima nisu mogli proći u kongresu. Situacija u zemlji se, se više zaoštravala. O Kennedy ovoj domaćoj politici govor Ponaž. Pa Kennedy je u domaću zapravo cijela ta Kenedijava, kratka Kenedijava era se naziva New Frontier. To je izraz koju ja vam spomenuo u jednom svom predizbornom govoru i on se odnosi i na vanjsku i na unutrašnju politiku. Što se tiče unutrašnje politike, odnosilo prije svega na poticanje vanjske trgovine, na smanjivanje nezaposlenosti, na medicinsku pomoć starijim osobama. On je uh, htio smanjiti uh, savezni proračun za 10 milijardi dolara, a taj novac bi zapravo poticanjem poslovanja, poticanjem investicija ponovo došao državi. E, također je htio zaštititi ljudska prava crnaca i to je pitanje koje će biti i za vrijeme Kennedyjeve administracije, ali i kasnije za vrijeme Johnsonova administracije je od ključnih unutrašnjopolitičkih američkih pitanja. Naime, to je doba raznih nemira. To je doba Martina Lutera Kinga i Malcolma Xa. I to je doba buđenja Guklog Sklana. Povijest četvrtkom John Kennedy je bio je vješt medijski manipulator. Koristio je medije, posebno televiziju, kako bi se pred svojim biračima i svijetom prikazao kao žustar i promišljen političar. Kamere su ga voljele. Izgledao kao heroj, zvučao kao heroj. On i njegova supruga Jacqueline unijeli su u Bjelu kuću novi način vladanja, stil, šarm i glamur. Ali uz to, u Bjelu kuću ušli su i skandali. Kakav je bio način vladanja Johna Kennedyja i koji se skandali vezuju uz njega? sam njegov stil vladavine bio je medijski izuzetno dopadljiv. On je bio mlad naočit, njegova suproga je bila također mlada, zgodna, šarmantna, obrazovana. Primjerice, ona je dobila, ona je redekorirala i restaurirala bjelu koću i zato je dobila nagradu. Je to zaista, kaže učinila sa stilom i to je vjerojatno do dana današnjeg najpopularnija prva obitelj povijesti srednjenih američkih država. Zbako treba pridorati i dvoje male djece koje su javnosti je uvijek simpatična. Evo. Tako da je taj, taj njegov dosta neformalni stil vladanja, koliko god je ne na simpatije medija ne samo u američkim državama, nego i u svijetu. Poznate recimo Kennedyjeva izjava kada je bio u Parizu, da je on ovdje zato što je on upratnji Jacqueline Kennedy. Uh, u svijetu među mnogim političarima nije najlazino odobravanje i čak je možda bio razlog porcinjivanja Kennedyja kao političara. Jer poznato je da uh, mnogi Kennedyjevi suremenici nisu imali visoko mišljenje o njegovim političkim sposobnostima, okroz čovu smo već nešto govorili prije. Njemački kancelar Konrad Adenauer bio je krajnje skeptičan prema takvim političarima, niti Šal de Gaulle nije baš bio pretjerano otvorena srca i pretjerano povjerlju prema takvim političarima i ljudima koji ga je takav stil u politici. No međutim ono što je ostalo od tog stila to je ipak jedna pa, medijska revolucija politike gdje su mediji postali jako značajni u životu jednog političara i gdje je jedan političar postavite kako svjestan moći medija. Mr. President Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. tiče skandala njega su pratili onom nekakvi potajni seksualni skandali priča se da je Marilyn Monroe bila njegova ljubavnica čak se priča da je bila ljubavnica od njegovog brata Bobija a poznato je da je izvjesna Judith Exner bila njegova ljubavnica to je tako dosta interesantno jel ta Judith Exner je bila povezana sa mafijaškim bosom Amerike sa evom Džankanom a Judith Exner i Kennedy je spojio Frank Sinatra i općen, to su dosta velike priče i nagađanja oko uh, povezanosti obitelji Kennedy sa američkom mafijom. Tu veze, veze sežu još od uh, njihovog oca patera familija Sa Josefa i njegove povezanosti i sa uh, Sevon Kanom moguće i sa Lakijem Lučanom i tu su recimo tako stalno ta pitanja, da li je Sam Jankana omogućio Kennedy u pobjedu u Illinoisu na izborima 1960-ta. A s druge strane, brat Bobby Kennedy je sa mjesto ministra pravosuđa, bio poprilično agresivan prema organiziranom kriminalu, posebno prema organiziranom kriminalu o sindikatima. Dakle, to su ponovo kontroverze, inače je generiran od najkontroverznijih američkih predsjednika, pa i taj njegov odnos prema mafiji, nerazjašnjen, samo upotpunjuje sliku o tim kontroverzama. Za vrijeme svog predsjedničkog mandata John Kennedy stekao je puno neprijatelja. Gotovo svakodnevno tajna služba i FBI registrirali su prijetnje njegovom životu. Jedna od tih prijetnji ostvarila se u Dallasu, državi Texas. John Fitzgerald Kennedy, 35. predsjednik Sjedinjenih američkih država, ubijen je 22. studenog 1963. godine hicima iz puške. O okolnostima tog ubojstva govori Tihomir ponaš. Što se tiče tog njegovog kobnog putovanja u Teksas, razlog putovanja je bilo spriječiti mogući, moguću podjelu demokratske stranke. I to je zapravo trebalo biti predizborno putovanje, 1964. godina je izborna. On je doputovao tog 22. studenog 1963. u Dalas i tamo je ubijen. Službeno ga je ubio Lee Harvey Oswald, neslužbena, riječ je o zavjeri. Čak i je jedna senatska komisija iz 70 godina došla do zaključka da ima elemenata zavjere u ubojstvu predsjednika Kennedy-a. E Sada ako je riječ o Lee Harvey Oswaldu, onda se bez obzira na to što je on poprilično mutna osoba, pitanje da li je bio dvostruki agent ili nije bio dvostruki agent, da li je bio agent Cije ili je bio agent KGB-a. U tom slučaju se to sve ipak da pripisati činu jednog čovjeka. Ukoliko je riječ o zavjeru je tu sad postoji naravno puno pitanja. Tko bi kovao zavjeru i zašto? Pa onda postoji or toga da su Kubanci koji su protivnice Kastra kovali urotu protiv njega, da je vojska kovala urotu protiv Kenedija, da je mafija kovala urotu protiv Kenedija. Da su naftaši kovali u rotu protiv kennedy da je CIA kovala u rotu protiv kennedy da je FBI kova u rotu protiv kennedy da je sama vlada kovala u rotu protiv kennedy -a. I dosta je interesantna izjava, sad, naravno da li je to točno ili ne, to ne znam, ali izjava postoji, dugogodišnje ljubavnice sljedećeg predsjednika Lindona Bainsa Johnsona, ona je 1992. godine. Znači 19 godina nakon Johnsonove, 29 godina nakon Kennedyjeve smrti izjavila da joj je Johnson prije ubojstva rekao da postoji zavjera u ubojstvu predsjednika, ali joj nije rekao tko kuje tu zavjeru. Ali ukoliko je ta izjava zaista točna, da je jako interes, stvarno interesantna, ali ipak je riječ bilo o podpredsjedniku sjedinjenih američkih država. Sama činjenica da je tajna služba u su bila krajnje šlampava. Primjerice tri metke su ispucana na agent tajne službe u automobilu Lindona Johnsona. Se nakon prvog hica bacio na njega, pokrio ga i gurnuo ga na pod ovaj automobila. Kennedy nisu niti nakon trećeg. Samo onda, recimo, činjenica da je tajna služba cijelu noć prije toga lumpala u jednom noćnom klubu, a vlasnik tog noćnog kluba je bio poprilično usko povezan sa recimo organiziranim kriminalom. Tako da je riječ o jednom Nerasvjetljeno jedno je jedna od najinteresantnijih točaka povijesti poslije drugog svjetskog rata i uopće u američkoj povijesti. Kontroverza traju do dana današnjeg, pitanje da li će ikada i prestati. Povijest četvrtkom Slušali ste još jednu emisiju u povješće tvrtkom obrazovnog programa Hrvatskog radija. Danasnju emisiju za vas su pripremili glazbena urednica Melita Jambrošić. Tekstove čitao Miljenko Kokot. Tonski snimili Krešimir Horvat, Dario Merkoli, Zvonimir Vajdić. A emisiju su uredili i vodili Dario Špelić i Nato Šaricijaš. Do slušanja. Ready, come and get it. Oh. No.